פרק י' ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים כי לכד יהושע את העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל ויהיו וכי היא גדולה מן העי וכל אנשיה גיבורים. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם מלך חברון ואל פרעם מלך ירמות ואל יפיח מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון לאמור. עלו אלי ועזרוני ונכה את גבעון כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל.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 הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזיקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע על אדוני ביום ט' אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל,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 פעם אחת כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל ועד ישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל